Ірену, котра намагалась прорватися крізь блокаду на його телефоні, Яків про смерть батька не повідомляв. Не писав їй нічого ось уже вісім місяців. Коли Яків приїздив до Львова, він проходив непоміченим повз Іренен дім, але зайти не наважувався. Там усе було розпечене від шматків серця, яке розірвалося комусь у грудях тут, у під'їзді. Він знав, що то серце Іри. І знав, що вибухівку він заклав їй у груди власними руками. Яків ігнорував її дзвінки, повідомлення, мейли, то був єдиний спосіб припинити ці безглузді страждання, які інакше, ніж паблік-драма, не назвеш.